Побачить лісові квіти І почує розмову дубів І все на землі Гарне і красиве Вон як чайки Скигляді кидається В теплу воду лиману. Біля берега в гавані За високою міською стіною Стоять на причалі грецькі галери Із спущеними вітрилами Вони прийшли до Ольвії Сьогодні вранці Раби зносять вузькими дерев'яними східцями Амфори з терпким вином та оливковою олією, а гавчув, що на одному із суден привезли дві мармурові статуї для ольвійських храмів, і що робили їх у самих Афінах. Хлопець хотів якнайшвидше побачити це біло-мармурове диво. Він міг годинами дивитись на статуї, не віривався, що таку красу створено людськими руками які ж то проникливі очі, котрі побачили в безформній мармуровій брилі живого Бога, що, здається, ось ось зійде з важкого п'єдесталу і змішається з натовпом поважних греків у довгих білих хітонах. Мармуровий одяг на статуї легкий, спадає з плечей невимушено, і вітер наче ворушить його зборки а ага, гав між бійницями стіни, звісивши ноги взуті в грецькі сандалі з довгими вузькими ремінцями. Стіна довкола Ольвії, як дорога, принаймні ширша за бічній міські вулиці, і висока, одразу попід нею глибокий яр. Здається, немає в світі сили, яка б здолала цей неприступний мур. Колись підступали до фортеці війська македонського царя, котрий прославився багатьма перемогами. А Ольвія вистояла. Її стіни завтовшки у два агалових зрости, їх не могли пробити навіть потужні облогові машини. Ольвія ополіти і досі пишається цим. І варто якомусь купцеві з Херсонеса чи Пантікапея похвалитися величу свого міста, як вони зневажливо знизять плечима. Може, якийсь із храмів там і більший за наш – але хто може виміряти відвагу Ольвійських громадян? Нащадків тих перших, Хто ступив колись на ці дикі береги І тулився попервах у землянках. Так, на місці квітучої Ольвії Були землянки. Не існувало ні стін, ні сторожі, І диких кочівників стримували Тільки відвага та упертість Перших поселенців. А знав, що Дикими кочівниками греки називали його предків, що й досі дехто не дуже шанобливо ставиться до його одноплемінників. Проте часи змінилися, і хто не знає тепер, що хліб і шкіри, якими завантажуються трюми Афінських галер, ольвіополіти купують у скіфів, що без кочівників місто не проіснувало біроку. А от він, Гал, племінник скіфського царя, але варвар в очах деяких зарозумілих греків. Сидитя тут-от на Ольвійській сцені і задягнутий так, що не відрізниш від місцевих знатних юнаків. Раніше скіф міг потрапити до Ольвії тільки як раб. Раби-скіфи є тут і тепер, так само, як і раби-греки є у скіфських вельмож. Що вдієш, така вже доля – Потрапив у полон, заборгував і продалив рабство. «Тягни до вічне ярмо, як худоба, і ніхто не визнає тебе людиною». Агал скочив на ноги і сперся на зубець стіни. Він вдячний богам, які втворували йому інший шлях. Засміявся голосно, радісно і простягнув руки назустріч степовим вітрам. Тіло стало легким, майже неврогомим. Здавалося, зроби крок, і вітер підхопить тебе, як птаха, і понесе над степовим безмежем, здіймаючи все вище до хмар. А внизу біля воріт перемовлялися вартові греки. Їм набридла одноманітна служба, липнела спека, степові гіркі пахощі, бо звикли зовсім до іншого. І, гадають, буцім, ніщо на світі не пахне краще за підсмажене м'ясо та біле вистояне вино. Правда, поки вино довезуть із Греції в амфорах, воно перебовтається, однак все ж смачніше од Херсонецького. А може, це тільки здається ольвіополітам? Вони гудять солодке таврійське вино просто за звичкою аби хоч трохи принизити сусідів. А Гал щасливо засміявся. Він кілька разів пив вино і херсонецьке, і навіть афінське хвалив його, щоб зробити приємність Понтаклові, який пригощав. Але навіть біле витримане вино з грецьких берегів не смакувало йому. Бо що може бути смачніше за оксюгалу,